Eta ba, pasaden e, ostiralean gurean e, izan ziren euskal e, aktore, bai Sara Kozar, e, bai Iker Galartza eta baita Jose ere. eta haipatu genuen xora pelikula e, ezrenatuko zela, zuberegaz egindako lehenengo pelikula eta gurean da pelikula horretako protagoniztetako bat, titikarreka arrekald, kaixo egun hon? Kaixo egun hon? Zer modu zen da? No? Ondo, ondo, lan ian, eben? Bai, gure lankire eta lagun izateaz aparte, uste aktore lanetan murgildu zeala ez? Bai, hala behartua izan gira, eh, hor behike erandukan bezala saritzean, estrenatuko behita martsuaren Hamaruntan Maulen xora pelikula, iparaldeko lehen fikzio luzemetraia, eta hain ere, ba, iparaldekoa izateaz gain, zu bereraz egin adene lehen pelikula beraz hori gertakizun mundial bat. Ba bai bai, iz, izan ere, bueno, krisi egoera honetan, e, hemen egualdeko pelikulak, e, bueno, ba berere horretan daude, baina iparaldean ausartu eintzaté edo ausartu ehindia eta, bueno, ba ez ateratzen den, ezta? Bai, ausartu girela hori nikuzte dut hitza dela, E, zentaxuberuan ba, bagira lagun talde bat, horla hebentik deitzen den elkarte batean murgilduta gaudenak eta urte gusizz edo bi urtetarik ba, gure buruan sortzen diren olako xelebrekaria batzuen eta egitera ausartzen gira. ez takigu gauzen egiten, baian ideiak eta ametsak baditugu eta ba, gogozkatzeko orde, aber ametsoik egingariak diren. Edoez, ba, lehen da bizi, gure gogoari bidea irekitzen diogu, eta gero ikusten dugu egin den edo ez, eta eskerak Euskal Herriuntan oa indikan badira ba, indar dinamiko sendoak, auzolanen egiteko prest, eta ausardi ba, bati, beraien laguntza ekarri nahi egiteko prest direnak, eta xoraen kasuan hola gertatu da. Mm -hmm. Konta igozu pixka bat e, gutxi gora bera, nondik nola di joan e, historiaba? Gidoia, ez du dena ba bihitzez, da, da mutil gazte bat, eh, lanean ari dena ...ba diente aguntabezala. Asperturik dago, bere egunerozko... ...biziaztun hoktaz. Eta erra du, egun batean... ...ba idazteari nahidiola nahi eutxi. Eta hoktarako, bere osaba baten gana joaiten da. Osaba hori euskalduna da... ...baina bere biziguzia estatu batuetan pasatu duena. Hollywoodeko estudioetan... ...hangidoi idazle eta liburu idazle izan dena eta, supusatzen da, ba, gorriak ikusi dituela, gorriak ikusi ditu bere bizitza personalaren eraikitzako bidehortan, eta jantikan ba, amets asko utzirik, ilusio askorik, erretiratu da suberoko mendietako txabola batetara, eta jantopo egiten du bere ilobarrekin, eta bere iloba, ba, bere bizitzaren eraikuntzako lehen pausuetan dago, eta hortarik edoa, pixkat pelikula, eta horren e, edukina, irakurketa asko egiten ahal da, baina da, denek baditugu gure erentziak, familiako erentziak, kultura erentziak, gizarte erentziak, eta horiek e, egituratzen gaituzte, setiatzen ere bai askotan, eta nola erentzia hori hor izana gatik, edo horrekin batean, nola guzti horietaz askatu, bera dagoenaren izateko hori da biskabat gidoiaren e, mamia edo soka. <güls> Zalina suertatu zaizu aktore lanetan murgiltzea? Bai, bai, ba, e, beti antzerkian eta ibili izolan ere aizaldietan eta kasu hortan ere bai ba eskatua izan zaitez nuenez e, ba, gogoa paper baten egiteko ba, eta nik gogotik baietza eman dut. Hortzaz gain ba, beste ohore batean izan dut, eta gidoiaren idaztean ere bai, skatu haizan baitzait, hariketa literario batzuen egitea, pelikulak literatura ere e, e, aipatzen baitu, nunbait, eta beraz lan hori ere tokatu zait, eta bueno, ba, ohore bada, eta apal-apal onartu dut, eta ba emaitza ikusiko, mm -hmm. horako aden. Beraz, eh, agian, eh, urduri xamartzaude azkeneko emaitza ikusteko, ez da? Ez da inbeste, ez da inbeste urduri ez, eta gauza pasatua da, e, buruan ere bai ez dago gehiago hor presente, udaran bukatu da istorioa eta berriz bilduko gira jor lanean ibili izan giren berrogei bat lagun, eta pelikula ikusiko dugu, eta bazkarri bat ona eginen, eta gure buruaz par <laughs> eginene agian, eta ez, beldurik ez. Bueno, beraz, e, xora pelikula, noiz e, estrenetzeko da? Tietika, egun tzata. Ba, martxoaren jamarrean, egingo da hori maulen, eta gero, ba, zai gaude, beti bezala Euskal Herri hontan, eta Parise eta Madrilen baimenen zain gaude, ikusteko haber, ba, noiz zazpilur aldetan ikusuri ahalizango den, baliteke maiatz aldean, hor e, Euskadiko geletan, eta Nafarroakoetan, eta iparaldekoan ikustea ere, esan behar da, suberera hutzean balin badago, eta pelikula azpitituluak badaudela eskaldurentzat batuaz euskara ez dakitenentzat gastelagaraz frantsesez eta ingelesez bai eta badirudiere katalandarenzat catalanez ere, katalan e, ere itsuria izango azpitituluak izango direla beraz lan e, haundia egindute eh? Post, postproduzioko eh bai bai bai eta hori ere elkarlanean gehienek egindute hori itzulpen lan hori ere bai mushutruk eta, ba behor, be adibide batean maiteko, pelikula horren kosta uh, haurekondua, uh, da pastoral baten haurekontuaren erdia. Ezan nahi baita pelikula baten zat ez dela ezer, eta hala ere ikusi izango da, bo pelikula ez da git guztatuko den edo ez, baina lana forma eta benetan ba, kalitate handiko lan bat dela, eta ba, bukatzeko, agian azpimaratzeko, joan azur mendi izan da gurekin eta lanetan, berak Madrileko cinema eskola batean pasatu du urte bat, cinema munduaren ikasteko, eta berak esan zio, esaten zigun, ba, bi realitatekin topo egin zuela, bata Madrilen. Non ere esaten zen eta ba zure idea ez da egingaria, ez da egingaria, ez da egingaria. Eta aldiz, be xoraekin bizitzu eksperientziarekin, bai ba, egingariak direla, baldin eta gogoa balin bada. Eta ikuste dut, ba hori erredu hori balio duela Euskal Herri juntan e, gauza askoentzat askotan esan iran zauku ez balio, ez, dula, ez dela egingaria. Hori bestek esaten digute, eta gu gehu konbentzitu abalinbagira gure gauzetaz, bai noski egingariak direla. Eta hori zineuma entzat, eta beste hainbat euskal arrazo Ba, titikarrek alt, ezkerrek asko, eta, bueno, ba, segitxuko zu lakuan ba, urrengo osteun arte, agurtzen ez? Hoixe, agur! Aio. Jean qu'a qu'short de de état des jeunes Ha je nach de collegia en odolas asche mélancolie cousi de territoires harisco habegori daresgoitikan Shuyaita indarabaizikez de titanic cousi ene menschenik etzen